Той факт, що американські молоді мами часто справді дуже зайняті, не змінює аналізу цієї варіації. Аналіз ігор тільки намагається неупереджено відповісти на питання, враховуючи те, що молода жінка зайнята. Як вона це використовує, щоб отримати якусь компенсацію? Зовнішня соціальна перевага визначається тим, як саме використання ситуації у зовнішніх соціальних контактах. У випадку гри, якби не ти, коли вона зустрічається з подругами за ранковою кавою, відбувається трансформація у розваги, якби не він. Знову ж таки, маємо відображення впливу ігор на вибір соціальних компаньйонів. Нову сусідку, яку запросили на ранкову каву, запросили грати у якби не він. Якщо вона грає добре, вона швидко стане подругою старожилів, і вони будуть на одному рівні. Якщо вона відмовляється грати, наполягає на тому, що її чоловік хороший. Її довго не терпітимуть. Ситуація буде такою. Якби вона відмовилась пити на вечірках, у більшості компаній вона просто зникла зі списків запрошених. Це не завершує аналіз формальних особистостей ЯМТ. З метою подальшого уточнення процедури варто звернутися до аналізу гри. А чому б тобі не? Так. Але. Яка є найбільш поширеною грою на вечірках, засіданнях комітетів та групах психотерапії у всьому світі? Третє. Виникнення ігор. Із сучасної точки зору виховання дітей може розглядатися як навчальний процес, під час якого дитина вчиться, в які ігри і як варто грати. Вона також вчиться процедур, ритуалів та розваг, які відповідають її місцевій соціальній позиції. Але вони менш значущі. Її знання і вміння в процедурах, ритуалах та розвагах визначає, які можливості будуть їй доступні. Але її ігри визначають використання цих можливостей та результати ситуації, на які вона має право. Як елементи сценарію або несвідомого плану життя, улюблені ігри також визначають її долю – винагороду за шлюб і кар'єру обставини смерті. Коли сумлінні батьки приділяють значну увагу на навчанню своїх дітей процедур, ритуалів та розваг, що відповідають їхнім позиціям, обираючи підходжі, школи, коледжі та церкви. Вони, як правило, не звертають уваги на ігри, які утворюють основну структуру для емоційної динаміки кожної сім'ї, і яких діти навчаються за допомогою досвіду в повсякденному житті з ранніх місяців життя. Схожі питання обговорювались протягом тисяч років досить узагальнено та безсистемно. Хоча в сучасній у ортопсихіатричній літературі спостерігається тенденція до більш методичного підходу. Але без концепції гри існувала лише маленька можливість послідовного дослідження. Представникам теорії внутрішньої індивідуальної психодинаміки не вдалося задовільно вирішити проблему людських взаємин. Ці поведінкові ситуації вимагають звернення до теорії соціальної динаміки, яка не може існувати виключно на основі розгляду індивідуальних мотивів оскільки є невелика кількість добре підготовлених фахівців у сфері дитячої психології та дитячої психіатрії, які також навчені аналізу ігор. Спостереження виникнення ігор є рідкісним. На щастя, наступний епізод відбувся у присутності добре освіченого спеціаліста з транзакційного аналізу. Семирічний Тенджі страждав від болю в живобі за, за столом і попросив дозволу вийти за стол. Його батьки запропонували йому прилягти. Його молодший брат Майк, якому було три роки, сказав. «У мене теж болить животик. Швидше за все, очікуючи на той самий результат». Батько дивився на нього протягом декількох секунд, а потім відповів. «Ти ж не хочеш грати у цю гру, чи не так?» Після цього Майк просміявся і сказав «Ні». Якби це був побут людей, які нервували через їжу та кишечник, Тривожені батьки також відправили б майка до ліжка. Якби Майк і батько повторили цю гру кілька разів, можна було б передбачити, що гра стала б частиною характеру майка. Адже це змушувало батьків співпрацювати з ним. Щоразу, коли він жадав привілеїв, які надавали іншим, він би використовував хворобу, щоб отримати такі самі привілеї. Прихована транзакція тоді полягала б у такому: Я погано почуваюсь плюс. Психологічний рівень. Ви повинні надати привілеї і мені. Майка, проте врятували від такої іпохондричної кар'єри. Можливо, він у підсумку закінчить ще гірше. Але питання не в цьому. Питання в тому, що гра в момент зародження була припинена питанням батька і звертим визнанням хлопчика, що він грає. Це досить ясно показує, що маленькі діти свідомо розпочинають ігри. Після того, як вони стають закріпленими моделями стимулу та реакції, їх походження губиться в тумані часу, а їхня прихована природа затмарюється соціальним туманом. І те, і інше можна визначити лише за відповідних обставин. Походження за допомогою тієї чи іншої форми аналогічної терапії, а прихований аспект з антитезою. Повторний клінічний досвід у цьому напрямку свідчить про наслідувальний характер ігор. Про те, що вони спочатку налаштовані на дорослий аспект особистості дитини. Якщо я стан дитини може відродитись у дорослого гравця, психологічна схильність цього сегмента впадає в очі, а його майстерність у маніпулюванні людьми викликає такі заздрощі, що в розмовній мові його називають професор. Отже, отже, в психотерапевтичних галузях, які концептуються, які концентруються на аналізі ігор, Однією з найскладніших процедур є пошук маленького професора в кожному пацієнті. Чиї ранні пригоди у створенні ігор у віці хоч 2 до 8 років вислуховуються із захопленням і часто, якщо гра не трагічна, із задоволенням і навіть веселощами. А отже, і сам пацієнт може оцінити себе та задовольнитись. Зробивши це, він стає спроможним подолати шлях відмови від того, що може бути невдалою моделлю поведінки. Та стати щасливішим. Такими є причини того, чому у формальному описі гри завжди робиться спроба описати інфальтивний або дитячий прототип. Функція ігор, оскільки існує так мало можливостей для близькості в повсякденному житті, та оскільки деякі форми близькості, особливо якщо вони інтенсивні, психологічно неможливі для більшості людей. Значна частина часу серйозного соціального життя приділяється іграм. Звідси ігри необхідні та бажані, та а єдина проблема полягає в питанні, чи пропонують ігри, в які грає людина, кращий результат для неї. У зв'язку з цим варто пам'ятати, що важливою особливістю гри є кульмінація або винагорода. Основна функція попередніх ходів полягає в тому, щоб встановити ситуацію для отримання цієї винагороди. Але такі ходи завжди спрямовані на отримання максимально доступного задоволення на кожному кроці, як вторинного продукту. Таким чином, у тюгтії напартачити, а потім вибачитись винагорода та мета гри отримати пробачення шляхом вибачень. Розлита рідина та опіки від цигарок це лише сходи, що ведуть до цього. Та кожна сходинка дає свої плоди. Задоволення від розлиття. Не означає псувати гри. Вибачення є критичним стимулом, який призводить до розв'язки. Інакше розлиття буде просто руйнівною процедурою. Провинною, але досить приємною. Гра «Алкоголік» є аналогічною. Яким би не було фізіологічне, походження бажання випити, якщо воно взагалі є, з точки зору аналізу ігор, вживання алкоголю – всього лише крок у грі, яка виконується людьми в навколишньому середовищі. Вживання алкоголю може принести свої види задоволення, але це не суттєвість гри. Це показано в варіанті непитущої алкоголі, який включає ті самі кроки і призводить до тієї ж винагороди, але без будь-яких пляшок. Окрім соціальних функцій задовільного структурування часу, деякі ігри конче необхідні певним особам для підтримки здоров'я. Психічна стійкість цих людей настільки нестабільна їхні позиції так слабко підтримуються, що звільнення від ігор може занурити їх у незворотний розпач і навіть психоз. Такі люди будуть боротись попри будь-яких антитез. Це часто спостерігається у ситуаціях подружнього життя, коли поліпшення психіатричного стану одного призводить до швидкого погіршення стану іншого, для якого ігри мали суттєве значення для підтримки рівноваги. Отже, варто виявляти обережність в аналізі ігор. На щастя, винагорода за близькість, вільну від ігор, яка є або повинна бути найдосконалішою формою людського життя, така велика, що навіть небезпечно збалансовані особисті можуть сміливо і радісно відмовитись від своїх ігор, якщо можна знайти партнера для такого поліпшення стосунки. У ширшому плані ігри є невід'ємними і динамічними компонентами свідомого плану життя або сценарію кожної людини. Вони слугують для заповнення часу, поки людина чекає останнього виконання і одночасно просовують дію. Оскільки останній акт сценарію характерно завершується дивним або катастрофою, залежно від того, чи є сценарій руйнівним або конструктивним. Відповідні ігри також або конструктивні, або деструктивні. Простіше кажучи, особі, сценарій який орієнтований на очікування Санта Клауса, ймовірно, буде приємно мати справу з такими іграми, як «Ви чудовий містера Маргентон». А той чий сценарій орієнтований на трагедію, чекає, поки трупне заклякання зійде на сцену. Може оцінити такі ігри, як «Попався сучий син». Варто зазначити, що розмовні фрази, використані в попередньому реченні, є невід'ємною частиною аналізу ігор і вильно використовується у групах та на семінарах із транзакційної психіатрії. Вислів чекати на трупне заклякання виник у сні пацієнтки, де вона вирішила зробити певні речі до того, як трупне заклякання зійде на сцену. Пацієнт у складній групі зазначив те, чого не помітив терапевт. На практиці очікування на Санта-Клауса та смерть Синонімічні. Розмовні фрази мають вирішальне значення в аналізі ігор, але їх ми обговорюватимемо трошки згодом. Класифікація ігор. Більшість змінних, що використовуються в аналізі ігор та розваг, уже було розглянуто. Та будь-яку з них можна використовувати в систематичній класифікації. Деякі з найбільш очевидних класифікацій ґрунтуються на таких чинниках. Кількість гравців. Ігри з двома учасниками, ігри з трьома учасниками, ігри з п'ятьма учасниками, а ігри з великою кількістю учасників. А чому б тобі не так? Використований засіб слова, гроші, частина тіла. Клінічні типи. Історичний, обсесивно-компульсивний, параноїдальний, депресивний. Зона. Оральна, алкоголік. Анальна, тюхті. Фалічна, а давайте ви почубитесь. 5. Психодинаміка. Антифобічна, проєктивна, інтроактивна. Інстинкти. Мазохістський, якби не ти, садистський, тюхтій, фетишистський, фрігідна жінка. На додаток до числа гравців, корисно розглянути три інші кількісні зміни. Гнучкість. Деякі ігри, наприклад, боржник та поліхірургія. Можна відтворити незалежним чином тільки з одним видом засобу, а інші, наприклад, екскіпціоністські ігри, є більш гнучкими. Завзятість. Деякі люди легко зупиняють свої ігри, решта ж є постійними. Інтенсивність. Деякі люди грають у свої ігри розслаблено. Решту ігор більш напружено та агресивно. Таким чином, за цим критерієм, ігри відповідно поділяються на легкі та важкі. Ці три змінні визначають. Буде гра чи насильницькою. У людей з психічними відхиленнями часто можна помітити просування у цьому плані. Тож можна говорити навіть про стадії. Параноїдальний шизофренік може спочатку грати у гнучку, вільну та легку гру першої стадії. Та розвивати її до негнучкої, завзятої та важкої гри третьої стадії. Розрізняють такі три стадії ігор. А. Гра першого ступеня є соціально прийнятою у колі агента. Б. Гра другого ступеня – це гра, від якої не виникає постійних непоправних пошкоджень, але гравці воліють сховатись від громадськості. В. Гра третього ступеня – це гра, в яку грають навмання і яка закінчується на хірургічному столі, у залі суду або в морозі. Ігри також можна класифікувати відповідно до кожного з інших конкретних чинників, що розглядаються в аналізі ІАНТ, мета, ролі, найбільш очевидні переваги. Найбільш вірогідним прототипом систематичної наукової класифікації є та, що ґрунтується на екзистенціональній позиції, але через те, що знання цього чинника ще не досить розвинені, знайомство з такою класифікацією доведеться відкласти. Найбільш практичною класифікацією наразі є соціологічна. Саме її ми будемо розглядати в наступному розділі. Примітка. Варто віддати належність Стівену Поттеру за його сприйняття гумористичні обговорення маневрів або вивертів в повсякденних соціальних ситуаціях та МІДУ за його революційне дослідження ролі ігор у суспільному житті. Ігри, які призводять до психологічних розладів, систематично вивчались на семінарах і соціальної психіатрії у Сан-Франциско з 1958 року. І цей сектор аналіз ігор був нещодавно розглянутий. Щодо ролі ігор у груповому процесі варто звернутися до книги автора з групової динаміки. Частина 2. Тлумачний словник ігор. Ступ. Ця колекція була складена до 1962 року, але постійно виникають нові ігри. Іноді те, що здається ще одним прикладом вже знайомої гри, при більш уважному вивченні виявляється повністю новою грою, а те, що здається абсолютно новою, часто виявляється варіацією вже знайомої гри. Окремі пункти аналізу також можуть змінюватись з накопленням нових знань. Наприклад, існує кілька можливих варіантів опису динаміки, тому раніше прийнятий варіант може виявитись не найбільш переконливим і плином часу. Однак списку ігор і аналізованих моментів достатньо для клінічної роботи. Деякі з ігор обговорюють та аналізують без скорочень. Інші ж, які потребують додаткового вивчення, або рідко зустрічаються, або мають досить очевидне значення, описані дуже стисло. Того, хто розпочинає гру, зазвичай називають агентом або містером Вайтом, а іншу сторону – містером Блеком. Ігри поділяються на групи відповідно до ситуацій, в яких вони найчастіше зустрічаються. Життєві ігри, подружні ігри, групові ігри, сексуальні ігри та ігри нижчого світу. У розділі для професіоналів зустрічається ігра на прийомі у психотерапента. Та зрештою, декілька прикладів хороших ігор. Позначення. Наведені нижчі позначення будуть використовуватись в аналітичних протоколах. Назва. Якщо гра має довгу назву, у тексті використовується зручна абревіатура. Якщо гра або її варіації мають більш, ніж одну назву, перехресне посилання можна буде знайти в алфавітному показчику ігор. У зних доповідях бажано використовувати повну назву гри, а не її скорочення чи акронім. Теза. Формулюється як найбільш переконливо. Мета. Автор із власного досвіду обирає найбільш значущу. Ролі. Роль агента і того, під чиїм кутом зору гра обговорюється, подається в ряду ролей на початку та виділеним курсивом. Динаміка. Як і у випадку з метою. Приклади. Надається ілюстрація гри, в яку грали в дитинстві, або легко впізнований відповідний прототип. Друге. Ілюстрація з дорослого життя. Парадигма якомога коротше ілюструйте критичні транзакції на соціальних і психологічних рівнях. Ходи. Мінімальна кількість поведінкових стимулів і реакцій на практиці. Вони можуть бути розширені, розбавлені або прикрашені до необмежного ступеня в різних ситуаціях. Переваги. Внутрішньо психологічна – це спроба вказати, як гра сприяє внутрішній психологічній стабільності. Зовнішня психологічна. Це спроба заявити, яких ситуацій, що викликають занепокоєння або близькості, уникають. Внутрішня соціальна. Характерна фраза використана в грі з близькими. Зовнішня соціальна. Ключова фраза використана в похідній грі або розвазі, яку грають у менш інтимних колах. Біологічна. Це спроба схарактеризувати вид погладжування, який пропонується у грі залученим сторонам. Екзистенціональне – затвердження положення, з якого, як правило, грають у гру. Спорідненість – список додаткових, подібних і протилежних ігор. Адекватно зрозуміти гру можна лише під час психотерапії. Люди, які грають у руйнівні ігри, приходять до терапевта частіше, ніж люди, які грають у конструктивні. Тому більшість ігор, які добре вивчені, руйнівні, але читач повинен пам'ятати що існують і конструктивні ігри, в які грають щасливіші люди. І щоб запобігти вульгаризації ідеї ігор, як стало з іншими психіатричними термінами, варто ще раз наголосити, що ігри мають відокремлюватись відповідно до критеріїв, наведених раніше, від процедур, ритуалів, розваг, операцій, маневрів та відношень, які виникають з різних позицій. Гра ведеться з позиції, але позиція – а її відповідне відношення – не гра. Розмовні фрази. Багато розмовних фраз, використаних тут, були придумані пацієнтами. Гравці оцінюють, розуміють і навіть отримують задоволення від цих фраз, якщо використовувати їх з урахуванням термінів і почуттів. Якщо деякі з них, здаються, грубуватими, то іронія спрямована проти ігор, а не проти людей, які в них грають. Перший критерій розмовних фраз це влучність. І якщо вони часто звучать кумедно, то саме тому, що вони влучили в ціль. Як я вже намагався показати в обговоренні розмовних епітетів, ціла сторінка завчених багатоскладових слів не може передати стільки, скільки твердження, що певна жінка сука, а певний чоловік негідник. Психологічні істини можна описувати для академічних цілей використовуючи наукову мову, але на практиці ефективне визначення емоційних прагнень може потребувати іншого підходу. Таким чином, ми воліємо грати в хіба це можливо, грати в хіба це не жахливо, а не вербалізувати проактивну анальну агресію. Перша має не тільки динамічний зріст і вплив, але й справді є точнішою. Іноді людям стає краще у яскраво в освітлених приміщеннях, ніж у сірих. Розділ 6. Життєві ігри. Усі ігри мають важливий і часто вирішальний вплив на долі гравців, зазвичай соціальних умов. Але деякі пропонують більш можливостей протягом усього життя, ніж інші, зазвичай пов'язані з безневинними спостерігачами. Цю групу можна загалом назвати життєвими іграми. Вона включає алкоголік, боржник, вдармане, попався сучий сину. Дивись. Що ти змусив мене зробити? Та їхні основні варіанти. З одного боку, вони перетікають у подружні ігри, а з іншого – в ігри нижчого світу. Перше. Алкоголік. Теза. В аналізі ігор немає таких понять, як алкоголізм чи алкоголік. Але в певних типах ігор існує роль, яка називається алкоголік є біохімічна або фізіологічна аномалія головним рішучим рішуєм зловживання алкоголю це питання не до нас. Нехай цим займаються спеціалісти в галузі терапевтичної медицини. Аналіз ігор стосується дещо іншого видів соціальних транзакцій, які пов'язані з такими ексцесами. Звідси і назва гри алкоголь. У своєму певному розквіті це гра для п'ятьох учасників, хоча кількість ролей може скорочуватись так що вона може початись і закінчити, як гра з двома учасниками. Центральна роль – це роль алкоголіка, того, хто розпочинає її, тобто містера Вайта. Головна роль другого плану – це переслідувач, якого, як правило, грає особа протилежної статі, зазвичай дружина чи чоловік. Третя роль – рятівник, яку зазвичай використ... виконує людина тієї ж статі, часто хороший сімейний лікар, зацікавлений у пацієнті та проблемах з алкоголем. У класичній ситуації лікар успішно рятує алкоголика від його звички. Після того як Вайт не п'є протягом 6 місяців, вони поздравляють один одного а наступного дня містер Вайт уже валяється у канаві. Четверта роль це роль роздяви або дурня. У літературі цю роль виконує дуже коректна людина, яка зазвичай позичає містеру Вайту гроші, пригощає його сендвічем чи горнятком кави, не переслідуючи його та не намагаючись врятувати. У житті частіше за все це роль матері Містера Вайта, яка дає йому гроші і часто співчуває через дружину, яка його не розуміє. У цьому аспекті гри Містеру Вайту потрібно знайти прийнятну причину для того, щоб взяти гроші в борг. Певний проєкт, у який обидва вірять, хоча й знають реальну причину потреби у грошах. Іноді роздява трансформується в іншу роль, яка є корисною. Але не головною в ролі агітатора, хорошого хлопця, який дає щось вайте, не просячи нічого, натомість. Вип'ємо, і ти скотишся ще нижче. Допоміжні професіонали в іграх зі зловживаннями це бармен або продавці алкогольних напоїв. У грі алкоголік він виконує п'яту роль посередника пряме джерело поставок, який також розуміє алкогольні розмови і таким чином є найбільш значущою людиною у житті будь-якого пияка. Різниця між посередником та іншими гравцями – це різниця між професіоналами та аматорами у будь-якій ігрі. Професіонал знає, коли зупинитись. У певний момент хороший бармен відмовляється налити алкоголю. Алкоголікові, який залишається без джерела алкоголю, поки не знайде більш поблажливого посередника. На початкових етапах алкоголіка дружина може виконувати всі три ролі Плану. О півночі – роздягаючи його, готуючи йому каву і даючи йому побити її. Вранці – переслідувача, лаючи його – заскоєний, а ввечері – рятівника, плагаючи його змінитися. На пізніших стадіях, іноді через погіршення фізичного стану, Вайт може обійтися без переслідувач та рятівника, але терпіти їх, якщо вони дають йому алкоголь. Вайт може піти до спеціальної організації та врятуватися якщо зможе отримати там безкоштовну їжу або витерпіти прочуханку аматорську чи професіональну, якщо після цього зможе отримати подачу. Сучасний досвід показує, що винагорода у грі алкоголік походить від аспекту, на який більшість дослідників звертає найменше уваги. Під час аналізу цієї гри зловживання алкоголем саме по собі це просто випадкове задоволення додатковими перевагами. Процедура, що веде до кульмінації, яка є похмілля.